Fredagskallan med Jan Holborn. Och Johanna Lind. Mm. Hej Johanna, god morgon. God morgon, god morgon. Du, idag fick man skrapa, skrapare. Oh shit, jag fick ju spränga bort den där isen. Jag var sen. Jag, jag tänker alltid så här, nu är det över tänker ja. jag. Och då kommer det, så är det varje år på <laughs> något ja, sätt. Det liksom, så, ja, ja. Men det är Men det var väldigt vackert när jag åkte igenom Zoomens samhälle så var det så här Dimmar. Du vet alltså, det, wow. Ja, ganska ja, det frän, så där. var ju inte superkallt var ju typ 2 oh, minus Ja, oh, fast inte Det är oh, ju nej, nej, inte. Nej, nej, det men det var inte ju inte 15. Säga. Nej. Det blir nog en fin dag får hoppas. Ja, men det tror jag. Mm. Alltså, det, det ser ut så. Du, är du orolig för det här corona? Nej, faktiskt inte. För det, det, jag tycker att hela konceptet verkar bygga på att folk ska bli jätteoroliga. Nej, men jag, nej, det har pendlat lite upp och ner. Först var jag så att nej, men nu har media hittat någonting igen och ska de liksom skrämma slag av ah. folk. Men sen så tyckte jag det var lite or... just när det i Kina blir jag lite skeptisk för ah. det tycker jag de är rätt duktiga på mörka saker. och de vill inte. Ah. Ah. Iran för... känns ju inte heller rent transparent. Om man nej, säger men det är väl snarare så att informationen kanske fastnar. Jag vet inte. Sen det, så... det som är så hemskt i Iran är ju att ledarskapet är snar 80-plussare. De dör ju som ah. flugor. Ja, men han var ju så själv smittad. Hälsoministern ah. ah. tyckte jag var jag kan stå där oh, presskonferensen oh, oh. och hosta. Nej, men oh. nej, jag är inte så, så jättebra. Men, men samtidigt kan jag också tycka att, att man ska ha respekt för saker och ting. Så, så folk som liksom frivilligt åker till smitt och tror att det drabbar inte mig och jag kan inte, det tycker jag är lite no. onödigt. No. Så det hade jag nog inte, inte gjort. Min man då som jobbar på ett företag som reser mycket där, oh. men de hade lite diskussion nu med anställa som, som skulle åka iväg liksom till, ja, och då var det så här liksom lite etiska, kan man som, som ledare liksom verkligen forcera iväg personal som inte ja, vill, som det. är oroliga ja. men sen är den här upplevda oro, oroligheten versus faktisk ja. orolighet, och, ja. Ja, men det är spännande nej jag är inte så orolig Nej, jag orkar ju inte någonstans heller. Vi vamos se att han som är liksom överkocko där alltså smittskyddsläkaren mannen mm. heter Anders någonting tror jag kommer att han heter. Han tycker jag ska. Mm. Alltså på, han, han är han är liksom, ja men vänta vi har det ju inte här liksom, Nej, Och han skrev eh, i det idag eller han skrev väl inte men han intervjuades i dagens tidning. Mm. Eh, och han sa han tror att det skulle till och med kunna vara så att vi pikar i Sverige nu. Jaha. Alltså att ja, det liksom att det blir inte. Det, det, mm. det blir inte ja, alltså det kommer väl alltid bli men, men Eh, och han tyckte också att svenskarna var väldigt bra på liksom att, att, ja, att, ly, att lyssna på sånt här och försöka undvika och sköta ja, sig. Det tycker det jag är viktigt: att, ja. att man tar reda på fakta och inte drar iväg familjen i ja. nödan. Ja. Och lite så där jobba blir så här mediamät. Alltså jag jag Nej, läser det... inte grejerna längre, Nej. jag orkar liksom inte. Man sålar lite och sådär, men sådär. det är väl rätt bra ja, jag, jag. Att, jag. tror det, jag ja. tror det. Och det är lite spännande nu med medielandskapet. Det skulle vi faktiskt behöva göra ett program runt nu för att se vad som händer. Ja just det, här ja, att... med lokala medier framförallt ja. sänker du lite. Ja mm. precis, men jag tänkte att jag skulle bjuda på en liten karamell till att börja med. Okay. En, en pepparmintskaramell. Åh oh, vad gott. Ja, och så nu, äter ni nyttigt nu då och så tvättar ni händerna ofta. Det ja, just är viktigt. det. Ja. ja det är viktigt. It's <Șiics> awesome. <variance thumbnails> Du, moderna toner. <laughs> ja, det var det. Var ja, det. det, var det. Du, på tal om moderna toner. Jag har mm. lite speciella toner som jag tänkte att du skulle ha ja. lite som introduktion till, till uh, morgonens gäst. Yes! Och heter det? Um, hon ja, förtjänar ska, ska... hon en hymn? <laughs> ja, ja, ja, det förtjänar hon. ska få en hymn först. Det ska hon få sen. En okay. riktig hymn. Ja, Men mm. först tänkte jag bara vi kan väl ha mycket på. Ska du, få, jag ska, du ska få höra den här. Den här ja. Det här är The Vasaloppet-sång med Lessebo's Elvis. Oj! Ja, det är inte det är inte världens, men ändå lyssna äh. den, är, den håller på länge men den är 9 han... mil lång tror jag alltså <laughs> 9 mil lång Elvis han ja. lever får höra nu då. Åh oh, det är dramatiskt. Ja det är dåligt väder. Ja, Morra. Åh ja. Oh, ja, jag var högt ute då så någon så. Ja det är lite så. Det är bemodigt. Ja, man tänker att det är den här uh, Mora tunneln här. Uh. Det jag bråkar. Ice-loppet start on a large feed in cellar. Ice-winds often go through the legs and body. internationell, eller hur? Ja, men här är det är inte de gott. Det, det, det, det. Det, det, det. det är ju egentligen ingen pepplåt liksom. Jag men han ska men det är ju melodin för det stora vemodet Det är ju den Slingan du hörde ju And then down <laughs> Här kommer det ju Many starters do not have many miles in the body Many will soon abandon the race <laughs> On the race oh, the <laughs> But many intend to fight all the way to the goal in Mora <laughs> The goal in Mora The goal in Mora First, <laughs> the <to> up, <laughs> And then down towards oh, here <laughs> Det finns många som älskar att ski från cellen till morgonen. Fan är på riktigt. Folk, skott Hur lång är det? Jag brukar inte lista på hela eller annat. Jag säger det här är nio mil. <laughs> <laughs> Vilket käll är det? And blueberry soup. Jag menar, jag säger här. Jag säger det för det säger jag. Det ser ut att vi det att vi pratar sämre nu är Ja. Och nu går starten, starten, starten. Det, eh, det Vi drar igång på ett harmoniskt och fint sätt med de Ja, aj. Aj, jag gör så här ja. du Bård, då. Jag Åh, Av det, tack snälla. <laughs> för att vi fick höra den. Ja, varsågod. Jag gör så här istället så får jag höra på den här. Charlotte, hur känns det när du hör de här tonerna? Ja, det var ju välbekanta toner. Det var det. De har man hört några gånger. Ja, ja, ja. ja pera dig i magen så här på sina sug liksom. Ja, men jag ser ju målet framför mig. Ja, såklart. Läktarna och ja. Jublet. Ja. ja för det gör. Folk jublar väl när man går i mål. Ja, det är ju ganska stridström så att... Eh, De jublar jag... hela tiden i sån ja. Ja. ja, men vad härligt. Varmt välkommen till fredagsfrallan Charlotte ja, men... Duva. god Tack morgon mycket. Ja, kul ja. att ha dig här. Men vi ska ju prata skidåkning och Vasaloppet. Men först tänkte jag, kan du inte berätta kort? Vem, vem är det vi har här? Vem är Charlotte Duva? Ja, det kan man undra. Det funderar jag också på. Ja. Nej, men jag är en tjej som älskar att röra på mig och idrotta och så... Dagligdags så pendlar jag upp till Linköping och jobbar på NFC, som vi heter idag, nationellt föräntsigt centrum. Ja, just det. Med du, du är biolog. Ja. Ja. Ja. Och du är CSI fast på Precis. svenska. Ja, det är cool. Ja. Så jag har sett fast alla skurkar. Ja. ja. Nej. Men Här. Eh, hjälper till i alla fall. Ja. Och så har du familj och bor i Tranås. Japp. Ja, hur gammal är du? Fyller du också ja. 40 Eller liksom? Fyller du också 40? Ja, ah, det är så. Ah, ah. När fyller du? Är ni så gamla? Aprile, ja, vi, ja, ja, ja, men det, hur, när fyller du? Jag fyller april. April har du för mig. Mm. Alltså jag fyller ju i december. Det är så gött. Det är så gött. För, ä, det är, nu vänder det. Alltså första 40 ah. år var det jobbigt att fylla i december. Ah, nu fast bara, ålder är någonting väldigt relativt. Och, är det nej, inte det man ska fylla 40. Då är det väldigt... Ja, det, det är, väldigt, det är äh... ingenting. Jag ska berätta hur det var sen. Ja, ah. <laughs> ah, nej, vi sparar. oss. Nej, men så, ah. ja, precis. Så att det är med 40 är en liten grej av det hela. Men just att jag körde Vasaloppetal nu ja, just kan där. vi komma tillbaka till men mm. Mm. jag har ju haft lite sådär 25, ja, men då gjorde jag min första, eller då gjorde jag tjejklassiken ja. jag fyllde 30 så var Men det ta, vad är tjejklassiken då? Är, är det liksom vätten? Då är det ju en tredjedel kan man säga. Av det det, mesta. Är det tjejvätten då? Tjejvätten. Okay. Hur lång är det? 10 mil. Och då hade jag ju knappt inte suttit på en cykel då. Nej. Nej. Men var det då? Kom ihåg att du och jag cyklar ihop ett tag så ja. vi. var, är, var är det då? Det var väl då Ja, ah, just det. Man, kommer du ja. inte ihåg om du har cyklat tjejvetten? Nej, då? men det gjorde jag inte. Jag cyklade, to Aha, jag cyklade vid torpen. Men vi tränade ihop ja. lite. Ah, ah, och du, du knäckte mig och det, det glömmer jag aldrig. Men du är lite förlåten. Men, men, uh, men Charlotte, ah. varför bestämmer man sig för en sån sak då? Var det, liksom, det var, var en, en, kompis, man vill? en okay. studiekompis som uh, jag hade tagit uh, examen heter väl, i Linköping och tappat kontakt med en tjej som vi pluggade med. Och då sa hon så här, ska vi inte göra tjejklassiken ihop? Så att vi gjorde den tillsammans och, ah. Gjorde de här små utflykterna som där i Sverige. och du Tjejvätten och sen är det Vansprosimmet? Ja, yep. en, en kilometer där också. Okej, okay. kallt som... Det var, var det, och sen var det Lidinge-loppet? och sen är det Lidinge en mil. Då. Och sen är det, är det tjejvasan sen? Okej, okay. vad var jobbigast då? Uff, ja... Var det? det var länge sedan. Ja, ja, ja. Men jag var ganska ny på det mesta då. Så då hade simma är ju så ifrån. svårt. Ja, ah, simma ju så mycket teknik. Ja, ah. det är ju skidor med absolut. Men, Men simningen, <gör> ja, och det är ju motströms. ströms. Kallt Ah. så den är ju lite, men det är ju mer bara att bara överleva och ta sig fram ah. men, vad, men det här tydligen ah. gav ju dig mer smaker med ja. ah, att göra den klassiken, för vad, vad blev nästa grej sen då? För sen hängde jag ju mycket på Shape Up tillsammans med dig Ja ah, just det, ja. precis ah. Och äh, träffade på några där som tyckte ska du inte hänga med och köra långa Vasaloppet så. Ah. Eh, och sen blev det ju ner. och det var också, man snackar runt lite och sen en kollega som, ska vi inte göra klassiken ah. en svensk klassiker, ja ah. Ja men det är spännande. Det du gör. gör vi. Och du liksom, du, du, för när jag får sån fråga så tänker jag så här, nej. Nej. Mm. Ja, från, från, bli... från tv-soffan kan jag ja, och, göra en Ja, men klar. du blir ja, ja. Ja, ja. ja. Är, men vad är, vad är problem, det och sen Balahon-djur, så jag gjorde det själv. Så Jaha. Ja. Och hon hette. Ja, precis. Ja, hon är ja. extremidrottare idag. Så ja, okay. ja, ja, ja. Hon tog Men, igen det med besked på ja. annat sätt. Men vad är Och den gjorde du när du var 30 sen? Då har du ja, alltså år. Ja, just det. du sätter mm. ihop det med en vis med ålder. Men vad är klassiken då? Vad är, är det samma grenar fast lite längre? Precis. Mm. Mm. Är, det, är det samma som männens klassiker då? Eller? Ja, det är ju samma. Ja, det är så. Absolut. Så, det är liksom, så det är hela vanskpositionen att ta allt här, Ja. Och, och de där 30 milen runt skön. De ja. gjorde jag två gånger. Ah. Oh. Ah. Ah. Det är duktigt. Ah. Men vad, vad, vad är det som motiverar dig att ta dig an sådana utmaningar? För det är ju så mycket annat i livet också. För du är ju familjen, barn och jobb och duttrutt och så. Det är ju rätt mycket tid, kan jag tänka med på träning och allting. Vad får du att... Ja, ja den här grejen var ju innan barnen då. Ah, just där, där ja, just det, när vi Ja, Jag ville ha, har har ha gjort... bockat av den. Ja, just det. Ja. Ja. Nej, men just cyklingen framförallt är ju väldigt mycket tid. Ja, ah. märkte jag ju då Men det blir en livsstil, det var ju de jag umgicks med Som jag cyklar runt med liksom, Fantastiskt sätt att umgås ja, ah. För det var inte sådär att du liksom, att du köpte en armécykel En vecka innan och sa det här ska du, Utan du låg verkligen Jag i... cyklade mycket Och hittade ett gäng som, som Nu har blivit och cykelklubb Men ah. innan ah, det så cyklade ah. vi ju runt äh, Lite ja, det var ju... sporadiskt då? Ja, ah. men Men jag tycker det, det är ganska kul, det. kul att cykla bara, Jag tycker bara, det, det, det är aldrig bekvämt Alltså, egentligen när man var grav, hade man rockigt Ja, just det. Men nu är det så här väldigt mycket att hänga framåt och jag är lite gamnacke. Då, ja. liksom, då ser jag mig själv. Ja. Alltså, förstår ni vad jag menar? Och så ska man försöka titta upp så här, känns jättejobbigt, så här. Fast ja. det jättejobbigt. Det är kul med, med att cykla för man kommer ganska långt. Och så... ja, och ofta handlar det ju handlade om att åka och fika någonstans. Och, ja, ja och så, just det. Ja. Man man ligger i klunga så där, så ligger man två och två bredvid varandra och så snackar man lite och så, ja. så, så rullar man runt. Ja. Har ja, du, har du, du, har du Fin beskrivning. Någon, eller? Mm. Det har väl hänt. Mm. Men köpte du liksom, för alltså det är ju, alltså i alla sådana här sporter är det ju rätt mycket gear. Liksom. Det är viktigt med rätt utrustning. Och de här cyklarna har man förstått kan kosta multum. Ja, ja, ja. Har du rätt utrustning för varje, för varje gren? Våtdräkten Top och cykeln Deluxe? Ja. Nej. Men ja, så ja. Inte det billigaste kanske man inte ska köpa. Men, ja, men något som funkar. Ja. Vi är ju nattvakter på stadiums tält på Vattenrundan har vi varit ett antal år. Vilket vi du bröderna alltså, är, fri nä, fri är mm. jätte, jättebra intäkt för en förening. Ja, ja. Men det är, ju, det är ju rätt tufft. För det är ju liksom 21 dagar då vi ska besätta varje natt med ja. fyra gubbar. Liksom, ja, mm. Men där, där, får man, där ser man verkligen. Alltså, där, där cyklar för 80 000, det är ju inga, det är inga konstigheter. Nej, nej. 80 000. Ja, det är helt galet. Det är en villa i bokstav. <laughs> Ja, jag vet inte, ungefär kanske. Jag vet inte. Men om vi kommer tillbaka till det här så jag tycker det är så spännande just det här med motivation då. Det är ur och skur och solen skiner ju inte varje dag. Vad får du göra där? Är det liksom visa alla att du kan eller är det något så inre? Vad, vad vet du själv vad som motiverar dig? Ja, men att må bra. Att eh, hänga med, med huvudet liksom att eh, man ska orka. Den, det är väl den främsta liksom hälsan. Hälsan. Ja, ja. Och då har det blivit mina lopp. Det är ju väldigt olika hur man känner, men för mig är det att loppen gör mig motiverad. Ja. Jag vill helst ha någonting. Alltså ett mål, fram, ett mål för träningen. Träning, liksom. ja. Ja. ja, men det är då ganska Då kommer man lite lättare upp ur soffan. Ja. Ja. Annars så jag förstår jag fullt och ut det här när man sitter i soffan och inte känner för ett träningspass. Nej. Mm. Den känslan kommer ju ja. för alla skulle jag säga Det gäller ju att inte sätta sig i soffan innan man har tränningen klara den. Sen är det väl lite där, den här endorfinkicken den kommer ju ganska tidigt ändå liksom, om man har bestämt sig för att träna. Men jag har ju kompisar som, som alltså, klarade av att springa 300 meter när de började mm. och sen var de tvungna och gå. Och, sådär. och sen, och sen alltså, det är ju inte många veckor om man liksom ligger i så man får det här jäkla jag måste ut. Liksom, och sen är det ju Oerhört skönt efteråt. Väldigt skönt ja. efteråt. Ja. Men, det, men sen då, du gjorde då den riktiga klassiken där när du var 30. Det är tio år sedan. Vad har du gjort däremellan? <laughs> har du haft andra, gjort andra loppspring? För du springer ju en hel del. Ja, ja, däremellan, däremellan fick jag ju barn. Då. Ja, precis. Ja. E, och då blev det ju ett begränsat med tid. Mycket ja. mer planerande i, och effektivare. Innan var det ju ganska mycket kvantitet på träning. Ja, precis, ja. Många timmar. Ja. E, sen blev det mer löpintervaller. Ja. Korta intervaller och jag fick upp tempo så jag gjorde ju personbästa på mil och, och att börja springa fort istället. Men då, det, är jag, det här jag är jag jätteintresserad av. Hur fick du, du upp farten? Jag, jag, jag är ju en ganska hängiven löpare. För du är en sliträver. Ja, i det verkligen. Men, ja. Men, och, jag tyck, och jag har ju förstått att det är ju intervall, intervall, intervall ja. och det är ju så och det är snöpinnar. Ja, men så här års är det ganska okej. Okay, för då är det snöpinnar. Så då, då behöver man inte liksom hålla på klockan och, klocka och ah, saker utan liksom, då, då rusar man mellan snöpinnar och så kan man man igen sig mellan ett par snöpinnar och sen iväg igen så här, va? Och det, det, det funkar. Men jag tycker att det blir så marginellt. Alltså, alltså jag, jag, tycker jag, jag springer ungefär. Lika. Sen Sen kommer det åldern från andra hållet ja, också Så jag springer inte fortare idag Än vad jag, än vad jag gjorde för fem år sedan Nej. Och ändå så försöker Vad, vad, vad är ditt knep? Hur, hur fick ja, för du det är ju, Intervaller är ju absolut Och, och, och, och så ja, eh, Vi har ett gäng på jobbet som är väldigt bra där vi, Alla nivåer Men jag har en tjej som jag försöker ligga Axel mot axel och pressa ja. Och det handlar väl Mångt och det mycket om att, att pressa sig själv ja. ut till våga bli riktigt trött. Ja, ja. det här vågat huset liksom ja. få brödsmaken ja. <coughs> i munnen. Och mm. så alltså, hur ofta springer du då? Mm, ja, <går> ganska periodvis mer eller mindre, men eh, ibland kanske det är bara en gång i veckan, ibland ja. är det två, ibland är det tre. Ja. Mm. Va, växlar du upp eller har något annat med löpningen? Kör du styrketräning eller är det, varvar du löpningen med någon annan form av träning? Ja, men just när jag har barn och hemma och ganska låst så, ja. så har jag hittat en app. Jag har försökt med lite olika appar, men en som jag fastnat för. som, ja, men Då kör jag styrketräning hemma. Ja. Blandat, det är, ju konditions, det är ju lite hopp och studs också. Mm, mm. Vad är det för app då? Ja, den heter... Jag vet inte reklam här Nike ja, det, det här är reklam. <skratt> <Det var skratt> här. Nike Training Club. Ah, Nike okay, Training ah, okay. Club, NTC. Mm. Eh, det finns ju andra appar ah. också, eh, men den här har funkat väldigt bra för mig. Och eh, då kör jag ett pass. Då kan man välja hur mycket tid jag har jag idag, Vilken, vilka muskelgrupper vill jag köra idag. Och sen så har jag lite men det är utan hantlar. ut du, ja, du har hantlar, hantlar och lite så. Gummisnoddar och grejer. Och lite Ja men det där är ju så bra för det är ju faktiskt så. Men hemma på ja, hemma, ja, jag kör också lite hemmaträning för man, har ju, man är så låst men alltså, det, den bästa träningen är ju faktiskt den som blir av. Aa. Så liksom om det är 30 minuter hemma på vardagsrumsgolvet med hantlar och gummisnodd och nån så är det ju mycket mycket bättre än än ingenting, jag jag inser ju det liksom, att löpningen är bra men men alltså, jag är ju dålig rygg. Alltså, det är får sluttigt, det får ingenting ja. så här. va. Mm. Och och då har jag ju sånt här gymkort. Aa. Och jag åker aldrig. Alltså jag har bara ett samvete för att jag har ett sånt där kort för är jag är aldrig det där, där. bästa kunder köper ett årskort eller ja, fem dagar eller nåt. och det är för det här liksom att ja men det är så, så har jag en bit att åka mm. och sen ska jag det och så tycker det är så. Ja. men då gym alltså, och du. gym, liksom. ja, ja, jag, har, jag går i här cirkelträning på något sätt. Liksom, va? jag ju inte på Nej. Och lyfter skruv på det sättet Utan försöker liksom få igång Ja, precis, ja. ja, ben och, ja men det är maskiner Ja, liksom. ja mm. precis att jag inte ska göra mig illa också mm. oh, hjärtat, <laughs> Ja hjärtat ja. Ja, ja, ja. ja men det är bra att ja. du är rädd dig ja. Nej men då ska, den ska jag ladda ner den Då ska jag prova den Och, och vad det där, appen. Och bestämma sig innan liksom, Idag kör jag ja. och, och gärna, ja, men jag har en kompis Som ja. är väldigt tacksam för Via också. Skype då Nej, hon, vi <laughs> åker till varandra både okay. ah, ah, ah, i ah. Tranås. Och då kan man ju pressa. Då pressar man alltid lite extra. Ah, ah. Vi, hon är också duktig på att pressa. Ah, och okay, så ah. pressar vi tillsammans. Men det där, det där är lite spännande. Men då har man en tid också. Nu kör vi. Ja, ah, för, för jag tänker att om jag skulle bjuda in några av mina bästa kompisar på träningspasset skulle det slut med att vi tog ett glas rövin och satte oss i soffan. Vi, alltså... <laughs> Det, är lätt, eh, det har faktiskt hänt en gång Att, att, jag, att, att det skulle ja, ja, ja, nästan så att jag, jag var ute och gick med barnvagnen Och så träffade jag en av mina bästa kompisar på oss med och, mm. och hon hade träningskläder på Så det här var i somras Och jag var på svimma, jag bara Ska du ut och springa? Hon bara, ja, jag bara Men du, kan vi inte gå hem till mig Nej. istället? Jo. Och så satt vi oss på verandan dålig. Och så skickade hon ett sms till sin man Jag tar den långa rundan så... Ja, men så... Ja oh, men var det. Jo, jo, men ja och så har vi det, det, det, det vet du var jag menar. Och då kom granfrun sprängande också en fredag. Då satt vi, Det var jättetypväntat. Ja. Nej men kom ja. Jag. För... Så så hon fick också ringa hem så aj jag blir borta att vara så här. Ja men det ja, finns det här inscomber ja, som ja. lyfter och så finns det där i skopan som de sänker den så du bara väljer. Ja. För du då, men du är ju en tävlingsmänniska det är det jag ska säga. Alltså det du får en jämte så ska du bli ja. så ska du så triggas du ja. av det. Mm. Ja, eller att jag, och sen även har jag hittat nu som är väldigt, väldigt fantastiskt att triggas av att inspirera henne. Ja, just det. Mm. Aha, just att man, ja, ja, peppar varandra Att ibland så, så kanske jag, om ja, det är hon som ska vi träna, ja, men då tränar jag kanske för hennes skull, för jag vet att hon kanske inte tränar utan att jag tränar ja, med henne. Ja, och, då gör det, och då blir det bara bonus för mig. Ja. Ja, det är alltså. Men jag Hörni, har ju men... tränat med Charlotte och jag vet hon är Ja, ah, <laughs> du vet. Det du men... försöker låter göra det som en välgördighet, men jag vet att du, du vill vinna. Alltså. Ja, det är, det är, så. Ja, är det en sån jävla tävling? <laughs> jag tror det. Jaha, men du, jag är jättenyfiken på det här med skidor. Ja. Eh, ja. Så det ska vi snacka lite om. Yes. Agnes är tillbaka. Jaha. Ja, lyssna. Det du, Agnes Ja, välkommen tillbaka Agnes Ja, härligt eh, Men vi sitter med Charlotte Duva yes. Och pratar träning, vi har pratat löpningen en hel del mm. Ja, det är roligt alltså löp... Men du är också lite löpare Nej, jag, jag, jag avskyr springer springa Jag vet att jag är på att springa Jag tycker inte om att göra sånt ja, som jag är så. dålig på Nej, jag ja, tycker inte om att springa ja, jag, Nej. Vet, jag, skulle... jag tycker att det är, ett... jag, tycker att det är ett... jag tycker att det är ett jättebra sätt Att, att uh, tänka på Uh -huh. jag, jag tänker när jag är ute och springer. Uh -huh. sådär. Ibland kommer kom jag på mig själv att Nej, men nu håller jag på liksom och, har tappat tempo för nu håller jag på att liksom lösa en massa tänker saker. För, uh -huh. för att stanna så får man prata in på telefonen så när man har kommit på och sen uh -huh. får man läsa på. Nej, spring ner den enda träningsformen som jag inte gillar. Men uh -huh. däremot, skidor tycker jag faktiskt är väldigt kul och det gör ju Charlotte också. Hur många år har du åkt skidor? Är du, liksom såhär, du började för fem år sedan eller har du åkt längskidor sedan du var en liten flicka? Ja, egentligen från där 2005 ja. när jag gjorde tjejklassiken. Jag köpte skidor då. Då var du nybörjare? Då var jag nybörjare. Jag hade åkt lite med brorsan på, ja, men inte direkt i spår. Men utan det är bara är egentligen, eller? Alltså, ska man inte ha börjat som barn? <laughs> jag är ju ingen stjärna. <här> <här> men det tror vi. Ja, ja. Ja. Ja, med med det oss. kallas väl för, ja. för late bloomer tror jag. Ja, att, så just det. Här, just det, där. det är det därför riktigt. jag fortfarande det. Ja. stiger Pita, här. Ja, precis. Ja. Ja, alltså ja, 2005 så, så började det Vad så. var det som fick dig att bli nyfiken på skidor? Det var ju just det här Det var i tjej att, hade för att jag skulle köra med målet. henne. Hålet. Ja. Men det är också ganska coolt att, att anmäla sig ett lopp först. En, en gren som man inte riktigt har, <laughs> har testat på. Vad var svårast i början då? För det, det är ju rätt mycket teknik. Ja, nej men jag har väl... Och de första åren så var det bara mala mil. Jag var ute och körde många mil. Ja. När vi bestämde oss att jag skulle köra upp eh, där, nio mil mm. så då var det ju snö här och jag ja. var ute och jag tänkte nu måste jag passa på, nu måste jag passa på ja. och det försvann aldrig och jag kunde ja. åka jag åkte ju 80 mil. Jag såg ah, okay, 81 ja, mil ja. när jag stod på startlinjen där i salen. Ja, men du tryckte ja, cool. den. Den ja. kändes bra. Du hade ju inte tränat hade inte riktigt koll på teknik så utan var, jag körde på ett sätt som kändes bra. Ja. ja, men har man en grundkondition också som du hade då så, så det, det tar ju en ganska långt att då, då stonkar du det runt helt enkelt även om tekniken inte var mm. helt perfekt. Men var det mer ben än armar då? Ja, det skulle jag nog säga. För nu känns det som att det bara är armar. Eller? Eller använder ja. du benen? Jag ja, men precis behandlingar benen. Du benen? Ja. <laughs> Nej, men, men alltså, idag, ja. alltså, om man tittar på riktig elitnivå så känns ja. det som att det är bara Nej, armar. Det, ja. eller Problemet nu, eftersom jag inte har åkt så mycket skidor i år, var ju ja. att den styrketräningen jag fick till var, märkte jag var mer mot benen. Ah, okay. ja. eh, så att, ja. Armarna tog slut alltså, efter Ja, jag, man väljer vad man använder, tror jag. Uh -huh. Men... Varför är det mest armare idag? Är det för att det går fortare Startningen då? går ju ja. Ja, så man Får, får du till den så går det ju fortare mm. ja, Men och kan det du så, där? Skate Skate och sånt också det Den framtid eller jag tänkte det snart. Jag, att du ska jag lära fusk jag har ingen det är en egen utrustning. Ja. Jaha, jaha det är andra laggar till det. Ja, så du, det därför inte gå. <laughs> <laughs> jag har ju bara fuskskatat ah, okay, med ja. min klassiska utrustning och då är det inte på riktigt riktigt ja. så men jag tycker om ändå sättet att åka fram. Ja. Det går ju lite snabbare. Men det i år då när du skulle när du anmäler, var det andra gången eller tredje gången som du åkte själva vasaloppet. Hur många gånger har du kört nu? I år var det nionde gången jag gick var det i mål. Vad gången? Men oh, herregud. Uh -huh. Lite olika längder, eller starter uh -huh. då. Mm. Uh -huh. Och i år så körde du? 45 skulle det vara, blev 43. Ja, uh, just det. Eftersom mm. de hade lite brist på ja, snö. Och vi har uh -huh. skrivit tjejvasan uh -huh. i papprena till det här. Och när du säger vi så är det ju jag. Ja, men jag, är, jag vill inte hänga ut, men det var Johanna. Nej. Ja. nej, nej. <laughs> men, och det är ju inte tjejvasan, för den är ju betydligt kortare. Inte jättestor skillnad, men det är ju 30 där. Ja, så att ja det, är väl, det är väl jättestor skillnad. Jag tyckte att det med, med när jag såg Charlottes tid så tänkte, så tänkte jag, jag. Ah, men Gud, det är ju jättebra tid i Vasan. Och sen ja. så visste jag ju att det fanns det som heter halvvasan men den har döpts om nu. Jag hittade inte den på deras hemsida. Vad hette Vasaloppet 45. Ja. Ja. Och det trodde jag var en ålderskategori. Nej, <laughs> så alltså jag fick ah, inte ihop det. Så därför, ja, ja. jag ber om ursäkt, jag skrev ah, fel. Ah, men det var ju en och en halv mil liksom mer och då blir tiden ännu bättre. Mm. Hur, vilken tid gick du mål på då? Ja, två timmar, 44 minuter. Ja. Ah. Ah. Och ett antal sekunder. Ah, hur, hur, och kändes, ja, hur? det för Vi skojade om det på frukosten lite för jag hade tänkt kanske tre timmar och en kvart plus ah. minus beroende på för eh, tänk om jag hamnar under tre timmar då kommer jag vara ju euforisk. Ja, ah. ah. ah. det var ju rejält. Det var, inte under, det var ju rejält. Då, efter ett tag så märkte man shit, jag hade åkt halva hade bara åkt på 1,20. Liksom, var det. Ah. Men, men var, det, var det... Det var... Det var, det var Snabbt för då, i och med att det var is? Eller? Ja, det var det ju. Ja, beskriv det är för... förutsättningarna i år, för de, de spårade ju om, de la om och berätta lite. Ja, men precis. Normalt brukar jag ju just halva Vasaloppet 45 starta i Oxberg eftersom det är en stor, bra startplats. Aha. Så lägger man en egen slinga på 15 km ish, så, så man kommer tillbaka till Oxberg. Den slingan gör man lite vid sidan av i skogen, ja. runt en sjö. ja. Men i år så ville man inte lägga fokus för ett lopp på en äh, egen precis. sträcka, utan då flyttade de starten till Evertzberg. Uh -huh. Och då blev jag lite nervös att det skulle bli lite trångt. trångt och inte komma iväg. Och, uh. så, mm. Men, Men gick... inför in starten, har man åkt sidningslopp och sådär också? När alltså jag va... åkt tjejvasen uh -huh. två år innan nu så har jag åkt sidningslopp och de har sidat varandra, eller liksom resultatet från Tjejvasan för tre år sedan då var sidandet för två år sedan. Ah, okay, ah, två, ett år sedan. Ah, ja. eh, men just 45 här så är det ingen sidning. Ah, okay. det är enbart de som ska sida sig till Vasaloppet som får stå först. Ah, okay. Så då var det ju mer när jag hade anmält mig. Så att jag startade ah, okay. ju i startled fyra. Ah. Vad, hade du för, vad hade du för nummer? Kommer man, kom man ihåg det? Alla 4 någonting. Ah, okay. oh, hur, många, ah. var, hur många var det som, som startade? Fyra oh, tusen eh. någonting? Ah, nej. nej, utan det är ju... Fler. Nej, nej Nej det, Nej, det var det ju inte. Nej. Jag tror vi bara var... Vi var ju 1300 Sju. tjejer och 1400 killar. Så att vi var ju bara 2-7 som startade. Aa. Eller som gick... Ja. Aa. Aa, och, så var, och hur var förut då som jag alltid pratar om? Var var, isigt. var, det, var det bara ja. konstgjord snö eller var det riktigt snö? Eller hur hade de löst det? Jag tror att det var lite riktigt snö. Men... Eh, Ja, det var ju grönt i skogen. Ja. Är det första gången du kör på på nu, eller har du haft så innan under dina vasalloppstarter? Jag tror, ja, de har alltid lite konstgjord. Ja, det har mm. de. De mm. här läggningar har jag ju kört på, så att här. Det är väl deras stora utmaning. Alltså att de, att de ligger lite för långt söderut i förhållande mm. till hur klimatet förändras nu. Alltså de senaste mm. åren har det väl varit lite C si och så. Alltså ibland har det varit ganska bra med snö, men ibland har det varit riktigt så här. Och det var samma sak när skidspelen i Falun var väl också så, här, <gå> så på, ja. på, på repet. Men det inte, känns det inte konstigt att åka skidor på spår och så se att det är liksom barmark runt omkring, är det inte lite jo, och fåglarna inte... kvittrade. Och det här ja. <gåll> ja. ja, skulle man ju, ju ha här... vinterlandskapet liksom. Men ja. vad, det, var, det, var, det var inte så kallt heller då? Vi hade lite tur, för det var ju faktiskt 6-7 när vi vaknade på morgonen Så ah. då gjorde det ju att Snön blev minusgrader. Ja, just det. Ja, just det. Men du, Hur tränar man inför ett lopp när man inte har snö, en, ett spår av snö hemma? Är det rullskidor liksom på Hjälmarydsraken här i eller hur, hur hittar man motivation och träningsmöjligheter? Jag har inte åkt några rullskidor alls. Nej? Ehm. Det ser det livsfarligt ut, bara by the way. Ja. Att det ser livsfarligt ut? Ja, men det är såklart jättebra träning ja. för skidåkning. Mm. Vi har en fantastisk eh, grupp med längdskidåkargruppen ja. i Örsbäcken som samlas. Den är väl min ja, stora tränings, eh, Ja. Om ja, man vill åka dit på torsdagar. Ja. Det är ju liksom veckans när, när, börjar, när börjar den? November. November. Ja, men du är... har inte kunnat åka. Nej, utan då är det ju... Men vi har stavar i händerna oftast och ah, okay. springer. Och då, om det är en viss teknik man ska träna in. Att man tänker ju att man har skidor på sig. Ja, så det blir en... All right. Ja. Och sen, ja. sen kör man Ja, okay, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Men den, den, den drar ju jättemycket folk. Hur många, ja. hur många är ni Ungefär ja, 70 plus minus, lite så. Ja, men du är glad, ja. Ja. ja, det är så rådligt. Vilka är ja. som håller i den här nu då? Det var lite olika personer, eller ja, Soltranos är det ju som Ja, det är den föreningen som mm. står för. Ja. Ja. Och de har haft och, det några år. Ja, jag var inte med de första, men sista åren har jag varit med och det är ju jättekul. Det är räddningen kanske, för att hitta ja. både motivationen och träningsformerna. Men hur har du, har du, hade du inte någon mil med på snö innan du ställde det? På snö jo, snöting? vi var uppe i, dels med skildgrupperna så ordnade de en tränings Helig i Orsa. Grönklits. Så då får du ju två och en halv dag. Fem pass. Oh. Bara åka skidor, äta, sova. Aa. Fantastiskt. Umgås. Så. Så då fick jag ihop tolv min. Aa. Det är inte något mycket till afterskrid där. Eller ja, det är... väljer man själv. Det, Aa, okay, finns, ja. det finns de som, som går inför den. Ja. Ja. Det finns ja. en plats för alla. Ja, ja. Och sen hade jag en vecka uppe med familjen. Och då är det ju fokus. Barnen så ja. en hel del utför. Men ett pass om dagen fick jag till. Ja. En morgon kunde jag gå upp och köra ett långpass. Så jag drog mina 45 så jag hade det i kroppen. ja. Du hade det, ja. Uh -huh. Och så kände jag även att om ja, blir det inställt så jag har gjort 45 nu. Ja, precis. Och, ja, det hängde lite i luften om det skulle bli av Ja, kanske. det ja. gjorde det inne det sista. Så ja. att det, mm. Men hörni, vi, vi har ju varit inne i nosat på det. Vi, vi måste ju prata om, det är ju en jävla materialsport ja. det här har vi ju förstått. Ja. Eller hur? Det, det jag tänkte vi, det ska vi ta reda på ja. lite mer om. Men jag tänkte det här checka skulle vi kunna spela. <laughs> I'm fixing a hole where the rain gets in, and stops my mind from wandering. Where it. Allan med Jan Holmberg. God morgon. Och alltså jag jag blir lite så här sugen. Alltså om det inte vore så att jag hade sånt fruktansvärt ryggskott så skulle jag nog bara Gem, gem jag tyckte inte om du sa att Johanna Lind, jag blev så fruktansvärt springa. sugen om jag inte hade ryggskott och känsla att vad, ah, vad händer ja, nu? Ah, ja, nej, nu ska vi inte dra för stora vittnar. Du menar men, på Gafiber. Men, men det, var ju, det var ju lite synd det där att, att den där kompisen hoppade av Charlotte i vad gäller klassikern. Eh, det var ju lite synd, mm. annars hade ni kunnat gjort det intressant. Nu kom det liksom nästan som en bomb här under musiken. Att, att det kan vara så, det är inte, det är inte, det är inte en oomkullrunkelig sangning. Äh. Men det kan vara så att den där kompisen som hoppade av var Johanna Lind. Ja. Men precis som Christer Pettersson så. Blev det någon form av självförnekelse. Ja, ja, ja, jag kom, det här var ju så otroligt många år sedan. Ja. Men. Eh, Nej men just den det var ju en kollega som i Linköping. Ja precis. Ja. Så, hon, eh, drog ja. Ju, så ja, hon såg till att jag köpte en eh, racerbcykel. Ja. jag var på Nellborgs uppe i Linköping och köpte en ja. cykel. Och sen eh, men skidor då, då är det ju rekommenderar jag starkt Pölder. Ja. Jag köpte mina när jag körde 2005. du ja, ska du köpa equipment längdskid du tror jag att det är Pölders i Nesjö. Varför fel på Axelsons i Väderstan? Ja men Nej. den är ju helt Nej. klart okej. Okay. <laughs> jag har inte varit där men det är absolut för Ja, Plus Swan där har jag. Ja, <laughs> hört. Ja men när köpte du när, när köpte du utrustning där då? När du det? Nej, för först när då 2005. Ja. Då var det när min kompis där som jag sa hon hade kört Sjej varsan nästa år måste vi göra det ihop, då gick jag till. Då var det utförsäljning på Team Borgia här. Ja. Och då köpte jag ett par skidor. Och de hänger ju i också. Ja. Men ja. sen har jag köpt på Innesjö för ja. kommande lopp. Så. Men vad, ja, om den. du beskriver då för, för skidåkningen, vad, vad, vad, liksom, vad, vad är det för utrustning du har? Om vi börjar nerifrån. Vad är det för typ av skidor? Liksom? Skidorna måste ju vara utifrån din kropp och din teknik. Att de är anpassade efter just din, ja. din åkstil så att säga. Okej. Okay. Så att det är ju det är där de. varje skid är unik i sitt, sin styrhet och lite sådär. Det ja. handlar om att trycka ner fäststornen när man kör på klassiska. Hur, men testar man det i affären då? Eller? Eller hur, de har hur? en maskin som testar som, det där kan ju inte jag riktigt. Ja. Men utifrån din beskrivning av dig själv och din nivå. Så kan de ta fram en okay. skida som passar just dig. Ja, okay. men typ om du är liksom lite amatör vill bara tuta runt med familjen på helgerna eller om du lite ska ut och tävla eller där man får ju klassificera sig så, sen så ställer man sig på den där maskinen och så är det vikt och Victor. hela i ja. mätaren ja. och det som värsta ja. hälsundersökning. Det är lite för, ja. för det är svårt att liksom beskriva sin skidstil. Det vet man ju inte vad det är. Speciellt nej, om man nej, ska köpa precis. den första skiden. Ja. <laughs> oh, <laughs> för man kan ju alltid hoppas på att man blir lite bättre ja. ganska inom kort ja. tid. Så man så så man ju. På skidorna, då, så, sitter på skidorna. Det, så sitter det en sån här. Vad heter, vad heter det Som man stoppar skorna i. Vad heter det? Bindning. Har alla samma typ av bindning, eller finns det liksom... Det finns det nog också lite olika. Ja. Det handlar om. Ja, någon... det här är ju, kan ju inte jag riktigt. Men, Nej, men millimeter jag jag Hur man sätter i liksom, från tåspetsarna, hur långt in på foten du ja. har. För en del har de så jätte långa. För om man då tittar på skorna. Pexerna då? Heter, säger man pjäxor fortfarande? Japp. Yep. Ja, jag tänkte, man vet. Jag tänkte, lite så här, lite så men där har väl utvecklingen verkligen gått fram. Tittar man på pexer som har 7-8 år på nackastykar och ser man ju alltså hur de har ändrats. De blivit mer slimmade och tunnare. Det är som en nästan ta på sig en tight löparsko. Ju. Ja, nej, men min, den är ju som en säger man pre-strumpa upp och sen är det ner till just den klassiska fullsam, med ja. foten. Så. Men är det är inte kallt då? Men fryser man de fötterna? Nej, jag har, det har inte varit så kallt nu. Nej, det det, är, kan, det kan ju hända att man gör. Eller hur födelsen... Och fingrarna speciellt, ja, de det, är ju, ja. det är ju pina. Och Jag har alltid haft sådär, tre kilometer, blir ett lidande och sen så blir man varm. Ja, just det. Och sen har jag gått över på att jag kör med ett par ja, men tunna tumvantar, det är ju skidvantar. Ja. Äh, skidhandskar. Men tumvantar gör väldigt mycket för att hålla värmen. Ja, det, och sen, alltså, så, det, det är, för sen ja. är det ju liksom de här tunna. Jag kör ju med tunna skidhandskar. Och då, för man blir ju varm. Ja. Efter ett tag. Ja. Och så, stavarna då? Är det, är det någon sån här karbon? Ja men precis det? det är karbon. Ja, och man får ju välja lite vilken hållbarhet man vill ha. Man kanske vill kunna hantera dem ett ganska... Ja, Nej men en lättare stav är ju lättare att ja. Åka med. Men när man åker ut för då brukar man ha något så här, att man, man ska stå med man ska stå vinterrätt Aha, med armen ja, men, mm. men på vad heter det, cross, vad heter det, cross country ja. <laughs> ja. Då, då ska den vara längre eller? Ja men då är den ju upp till eh, axeln ungefär okay, det ja. finns en man kan ju tjäna lite kraft på att ha en längre stad men det finns ju ett, en, en gräns på ah, som är okay. tillåten att ja. man har en viss procent av sin längd Ah, okay. Men pratades du mycket material och sådär när ni är iväg. Liksom? Är det mycket jämföra och följ nya, nya rön och du. Dutt liksom Den är väl med i mer i vallan så. Vad, vad ah, ska jag valla med det. idag? Ja, ah, ah. och, du, och vad kör du med? då? Vad var, hur, är, hur insatt är du i vallningsdjungen? Ja, men, när jag började åka så åkte jag på tejp, ah. för Det var väldigt smidigt när jag körde ah. de här 80 milen hemma, då hade jag ju skillnad färdiga och mm. ut bara. Mm. Och vänta det Tape, det är precis var det. det, var det det är som det, som det låter, alltså det, det är en tejp som man... Man lägger på en tape. man ser till först, man kan göra ett sådant här nybörjarmisstag och inte lägga på den ordentligt och då flyttar den på sig och lägger sig på glidet. Aha, och då okay. kommer man varken fram eller bak. Nej. Aha, okay. Men, men sätta på en tape ordentligt så håller den och den är väldigt universal. Men har man och grejer då? Eller så Den bara, den bara man på liksom, eller? Ja. Men det kan man ju få hjälp i göra också, tänker jag. Eller? Ja, absolut. Ja, äh... Jo, men alltså det jag vill lära mig. Ja, ja. Mm. Är inte att jag vill lära mig att valla, utan Nej. det menar mer så, här... ja. mm. så Men ja, men, men så... tape då kanske det finns någon som säger, jaha, tape Ja, lite det, För det är liksom inte... Det kanske var, det kom ju för några år sedan, och, men har väl ändå utvecklats nu. Och det finns ju bättre tejper idag, och vi har det som ett alternativ. Sen min har ju fördelen har en man som intresserar sig för valla hemma. Ah, okay. Så att han har ju varit den som har fixat. Och glidet är ju väldigt viktigt också. Aha. Använd pulver. Vill du ha superglid använd pulver, skriver, skriver Bosse Nordin här. Då. Han känns som han ja. kan, kan synsat. Ja, för pulver är ju en så här... Det är inte, det är inte valla? Inte... ja men det är ju en del av glidvallan som man kan ha pulvervalla. Okej. Okay. Mm. Ja, men, men den här tejpningen då? Hur länge håller den? För då behöver man ju inte tejpa om efter varje träning. eller liksom Hur mycket kan man nöta på en, en när man har tejpat dem en gång? De pratar väl om cirka 30 mil. Jaha, ja, det Jaha, mycket. mil. Det är en ja. livslängd för mig. <laughs> <laughs> okay. Men det som senaste åren har det ju varit de här skin, mm. skinskidor som mm. många har köpt. Vad är för skillnad mellan skin och tejp? Då är det en stighud. Som, ja. Så man måste ta hand om huden lite och yeah. rengöra så. Mm. Men så är det är ju också viktigt att man har då rätt skida för att har man en för mjuk skida så ligger ju skinnet i och då kommer du inte framåt så bra. Ja, precis. Det gäller att du har så att den verkligen så att du glider ja. när du inte vill. Men sen under en sådant där långt lopp så kan ju temperaturen förändras rätt mycket. Men är det liksom ja. för alla olika typer av temperatur i stann och sånt också eller, eller har man olika tejp om det är minus 3 eller minus 3? Nej men den är universal. Den är universal det finns universal, två okay. olika ja. typer. En framåt en bakåt. <laughs> <laughs> men annars så finns det ja, men, ja, jag, kan ju, jag valde för det finns ju något som heter klister också som är ja. det som, just de här isiga spåren konstnär is då är det klister som gäller. För då vill man ha fäste. För då vill man ha fäste. Ja, är det enda sättet, eller hur? Alltså, ja, aldrig? och det är ju fantastiskt när man kan det. Och jag har kört på klister ibland. Men vi valde nu när jag skulle åka upp på den här resan så skulle jag ha skidorna på tåget. Jag skulle ha dem in i en lägenhet. Ja. Och jag har åkt någon gång och haft dem in i en bil och det har runnit klister ah. överallt. Så det vi bara, nej, kriga. vi vill inte. Ah. Och då tog vi tejp som ett alternativ till ah. klister. Ja. Men och det är, du är blå... nöjd aha, med, ja. med, med, med tejpen. Du tycker och det, det funkade ju bra. Ja. ja, men den tiden så kan man inte konstatera att det var ett lyckat mm, ja, drag. Verkligen. Men om man då om man inte är så tävlingsinriktad som du är Charlotte, utan man bara vill lära sig det här med åka skidor och tycker att det är lite kul. En bra, för det är, en, det är en fruktansvärt bra motionsform. Den är väldigt allround, eller hur? Och väldigt skonsam skulle jag säga. Ja, alltså, för ah, kroppen. det är dessutom. Ah, ja. där och gärna hade du har man ja. eh, ah. problem med knäna till exempel så och, ja, men det är det väldigt skonsamt. Mm. Och man jobbar ju med hela kroppen. Det är ju mycket magerig Och sen ut i naturen. Och, det är och så ut mycket... i naturen. Ah. Ja, men de här bilderna. om ja, en snön ligger ah. på granarna och ah. det är ju så fantastiskt vackert. Och ah. svishet när man åker fram. och, ah. Nej, men, ja, det är och Skidåkning är ju absolut en av mina favoritsporter. Ändå. Men då, ja, men då det finns det ju sådana här vallningsfria skidor. Ja. Det, det funkar det eller? Det funkar. Ja. Absolut. Det är en jättebra. Ja. För jag vet, det var ju jättemånga år sedan jag åkte skidor på det sättet. Och, och då jag, jag tror jag har dem kvar. Så sa laggar med, med du vet, såna här, med riktiga pjäckser som man då man var tvungen att knyta hela vägen upp det var så viskar nånsin man med och stod på och Och då kommer jag ha och säger ja det är så länge sen har inte. Men då kommer jag, ihåg när jag åkte utanför, att ha några på hjärna utanför jag blev liksom jag hetsade mig själv hela tiden. Jag gick bara fortare fortare fortare. Jag kunde liksom inte Alltså, och så stora jag på ja, så, ja, vurpa gärna det, med. För ja. det, är rätt mycket, det är rätt mycket balans som krävs. Alltså. Ja, precis. För det är en grej man kan öva på att åka på ett ben eller så. Ja. Ja. Hur det... sätter du nedför spacken? Det är faktiskt ganska många som, som nästan tar sig skidorna när det går Ja, ner. men det var ju väldigt spännande just i år. Det måste alltså, de hade jättefort. gått ut med det att gå gärna i, och då var det ju... Jag startade på där i min... Ja, och kom i fatt och då så... Så såg man hur folk hade tagit av sig skidorna och skulle gå ner. Ja. Så det var väldigt många som gick ner i år. Ja. Vad gjorde du då? Jag åkte slalom mellan alla. Slalom. <laughs> slalom. Ja, det blev så. Precis. Nej, men det var ju, man plogade ner och sen ja. var det vallar. Och det var lite mm. is under vallarna. Ja. Sen föll folk lite som käglor från alla håll. Så, så ja. att, Shit, ja. mm. Man fick ju anpassa väldigt så att ja. man hade koll på hela tiden fram, ja. framför sig. Gjorde du någon vurpa eller? Nej. Nej ja, det är fantastiskt. Ja, det är imponerande. Mm. Det vågar jag inte tänka för jag hade gått över målningen. Nej, mm. precis. För, jag, för det, även när man åkte på platt och bytte spår så är det, mm. det många som ramlar, tappar balansen ja, ja. Men var det, det, alltså, spåren, ja, jag. var det trångt i spåren? Ja, var det trångt? För det, det jag tycker jag det egentligen. Ja, jag tycker uttryckt alltså, med stavar ja, och få ramla vifta så här. Ja, det det är riktigt kul i Liding Eller vad heter det? Göteborgs varvet när man liksom var helt plötsligt Någon som kräks framför ja. en. <laughs> Nej, men det var helt okej ska ja. jag säga. Mm. Det fanns ju just. Jag valde, eller Vasaloppet 45 så är det ju inte den stora massan masan längen. Jag såg mm. ju till där att när vi gick in i startfollan och då ville jag vara ganska på hugget. Och när vi väl fick gå in i skidspåren då joggade jag fram så att ja. jag kom som nummer två. Ja. Så att då slappde jag min grupp kan man säga. Ja. Och sen så var det ju bara att köra fast ja. fatt Men ja, ja. Ja ah, ah, ah, vad häftigt, ah, klockan ah, bara sprutar ah. fram det, det är faktiskt dags bara börja runda Det är det, men det, ah. nästa utmaning då Alltså det här var ju 40 vad, Ska du ta det lite lugnt nu, 10 år Och så har du nästa grej, ja. 50 eller 50 Nej men 40 årsgrejen är ju att, Och just att jag valde 45 är att jag är inne på Att göra en Vasa-trippel Så och jag ska det, ah. ju börja springa mer nu Så jag ska ah. ju springa de här 45 nu i sommar Och ja. cykla 45 ah. Oj. Men det tror jag är kul Ja det låter jätteroligt Alltså nu, ja, nu, det här är ju Nu det här, det här är... Lå, är det jag <laughs> Nå ja, men så ja, men det, det här är något. men Visst blir man peppad. Ja, det blir, man blir man blir peppad. ja jag, jag kan tänka mig att man någon nålångt när du ska cykla. Ja, ska du ja. har du, ut, ut, ut, utmaningar nej, nu ta anta utmaningen Nej, nej. Ah, Var det tydligt nog? Ah, ja, du ja. har redan blivit knäckt av Charlotte en gång. Aha, och cykling ja. och löpning och ja. och ja. Nej men annars just att ha sina kompisar runt om sig som gillar samma sak och, ja, det är och man möts. Ja, det är förändringar. Ja, det är kul. Ja. Kallå, yes. stort tack för att du tog av din tid. Ja, jag hoppas att några lustar känns här jäkla jaha late bloomer det, det är, ja, är det någonting att ta fasta det på eller? det är aldrig ja, men, nej, det är det verkligen inte absolut ha? då ska vi hem och motionera ha? i helgen får vi röra på oss ja vi, vi måste nästan göra det. jag ska det, på 40 årsfest och ska jag röra på mig på kvällen för då ska vi dansa hela natten ja men vad kul ja, Gud, vad min, min förstfödda kommer hem hon fyller år ha? i helgen också jaha. då ska vi ha lite så så det blir mest hårt då hur mycket då, fyller hon alltså. Alltså, Jamen, hon, är, hon, är ju hon är född hon föll, hon föddes 29 ja tror jag 29 förra ja föll hon. Oh. mm ja. nästa år så, så, så. Mm. hur gör jag med hur gör det med ja, ja. skjut damen där ute så, så hörs bra. vi har det bra hej hej prisklallan med Jan Holmberg god och Johanna din